Лінивець. Майже все своє життя лінивець проводить, підвісившись спиною донизу на гілках дерев своїми довгими загнутими кігтями. Йому ліньки навіть поворухнутися. Лінивці прокидаються в сутінках і вночі, годуються листям і фруктами. Вони добре пристосувалися до вологого тропічного клімату. Пасма волосся на шкірі ростуть у напрямку від живота до спини так, щоб по них легко стікала дощова вода. Зеленкувате забарвлення хутра зливається з листям дерев. Самки-лінивці народжують одне маля, яке протягом п'яти тижнів носять на своєму череві. Дитинча міцно чіпляється за хутро матері. Хоча лінивці пересуваються по землі дуже повільно, вони непогано плавають. Ці тварини не бояться перепливати великі річки і болота, шукаючи їжу і нові дерева для проживання. Скринька фактів. Лінивці живуть у дощових лісах Південної Америки. Тільки раз на два-три тижні лінивці спускаються з дерева для того, щоб випорожнитися. Лінивці навіть сплять, підвісившись на гілці. Леопард. Леопард – це найбільш розповсюджений вид великих котячих. Вони живуть у лісах і пустелях, в горах і рівнинах Африки, Індії та Азії. У наш час ці савці стали рідкісними в Індії та Азії, тому що на них полювали без обмежень заради їх цінного плямистого хутра. Леопарди – сильні тварини, які зазвичай вичікують, а не нас доганяють вони чудово лазять по деревах. Леопард відразу з'їдає лише частину своєї здобичі, рештки ховає на дереві. Ці хижаки полюють на невеликих антилоп, кабанів і мавп, птахів і комах. Леопарди живуть поодинці і утворюють сімейні пари тільки під час шлюбного сезону. Самки народжують до трьох малят, яких потім обережно переносять тримаючи їх у пащі за загривок. Леопарди добре плавають і навіть полюють у воді. Люблять бавитися у ній. У вологих місцевостях живуть леопарди, які мають чорне хутро. Таких леопардів традиційно називають пантерами.